Þessi þáttur er áskrifta þáttur. Áskrifendur fá auka þátt í fullri lengd í hverju mánuði. Kíkt á svolveg tryggva.is þar sem þú gerist áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Ein af þeim frábæru lausnum sem Arion Banki býður upp á er Arion Appið. Ég var gert hann að mæta í tíma og ótíma í útibúin þegar þjónustu fulltrúðanir bentum er á að flest allt væri hægt að gera í appinu.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 Vel, kann man að fá það aftur heim sól. Ja. Eru byrjað núna? Já. Okay. Nú Og þá, þá þú vart að byrja að korti snýrti viðtölun til. Já, snýrtur viðtölun til. Klippurðu það til? Nei, nánaust aldrei. Nei, okay. Og ég held að þar sés þuna það er svo skemmtilegt við. Já. Mann þar að koma til mig síðast að hérna og spurðu ruma svoltu um lengdina og allt þetta og Já, já. Og það er suma þetta er þetta er svo alveg nýtt format af nýtt, sko. var að alveg... flæðar. Já. Ég viss það var þar ég kom til þín síðast. Nei, En það er ekki bara gaman að fá þú tjá sér í svona aðeins lengra máli og... Það er rosalega gaman sko ha. Ég hef aldrei verið feiminu við það sko Nei. Ég er mjög áns að sáttu við það Síðan að þú komst inn síðast uh, eða búin að koma út bók Já, ég kom út bók uh, núna fyrir Jólin og hérna sem heitir Sturlunga Gæðlagnis sem fjallar um uh, svona skoðanir mínar á sturlungu og geðsjúkdómum í sturlungu og atferli manna í sturlungu og hvernig menn haga sér í sturlungu og og því lí þetta er svona dáltið í svipuðum anda og hinar bækur mínar um um íslendingasögur Mhm. Uh -huh. eru tveir sem ég hef skrifað um íslendingasögur og þetta er svo að fara inn í þessar sögur og og geðgreina og og svo að reyna að skoða atferli manna og og og svona hvað, hvað liggur á baki af hverju hagamenn sér svona sko. Hvað er rétt að komast nálægt því að geðgreina fólk ef maður hefur inngöngu sagnir hól bak við sig. Það er náttúlega eltu þetta kemst rétt nálægt því að þetta er náttúlega leikur. Þetta er náttúlega bara að þeir að leika sér með sögurnar mm -hmm. Mm -hmm. og mér finnst náttúlega að það vera er alveg nauðsynlegt ef að þessa sögur eiga að halda velli og halda lífi og vera hluti af menningunni að, að fólk haldi þá áfram að leikastir með þar. Það kom alltaf nýjir og nýjir menn sem fari að velta þessu fyrir sér og skoða sögundar útræða einhverju nýju sjónarhóttni. Mm -hmm. Ég skipta rosalega við máli að sögundar íslendingasögur og styrdungu sko, dægi ekki uppi bara í átnagarði. Sko. Það, sem bara, það er enginn sem les þar nema vísindarsamfélagið Amen. í átnagarði og allir aðrir bara segja blóð, það er minnst á íslendingasögur. <laughs> Ég er þetta ekki líka dalti mikilvætt út frá því bara að einmitt að vera velta fyrir sér veru oft með þessar hugmyndir um geysjúkdóma í nútímanum til dæmis að það er svona eitthvað sem er alveg nýtt en síðan erda ekki eitthvað nýtt þá var bara galla eða eitthvað annað og það birtist öðruvísi og kom öðruvísi Já það var galla eða eitthvað annað og það er það sem er alltaf vel að skoða mórallinn í þessum er er sem sí að maðurinn breytist að við erum alltaf við sama mann, sömu sömu kvadir, sömu langanir, sömu þráur sömu tilfinningar við erum ekki að fást við fólk sem er heimskara en við maðurinn er ekki að sko, honum er ekki að fari fram þannig, hann er eitt í dag heldur hann var fyrir túsund árum mm -hmm. og hann er alveg eins hann er jafn miskunalaus hégumlegur, afbriðisamur og svona með, byðið með lélega sjálfsmynd þetta er allt saman Það er alveg að það sam, þannig að maður fer tilbaka og, og þá finnum maður einstaklinga eins og Sturlus Íkvartson sem er nú skærasta stjarnan í Sturlungu mm -hmm. og það er alveg að sjá þennan mann eiginlega á öllum tímum. Við getum alveg tekið hann og, og uh, sko þú gæti tekið hann hindi viðtal í dag og ég mynd alveg ekki geta sagt þér hvernig hann myndi vera. Sko. Hvernig myndi hann vera? Já, hann myndi vera svona dálduð óörugur en mjög svona sjálfmiðadur og svona hann sjálfsmynd er er svona dalti óljós en hann ber sig rosalega vel hann óskafanlega fallegur sko stúlkurtan hérna frammi þær myndir alveg falla í stafi þér en gengur inn hann svo fagur og glæsiglegur og og því en en samt er hann svona óöruggur innstinni Mhm mm Og hann veit ekki alveg, sko, hann, hann átti í miklum erfileikum sko, með sína sjálfsmynd á þessum tíma mm -hmm. og í dag eftir hann í er ennum eri erfileikum með sína sjálfsmynd. Hann væri í fjölmiðlabransanum eða hann væri að selja bíla og allt möguleg, sko. hann, væri, hann væri allstaðar. Er fólk sem er í vandræðu með sjálfsmyndinu sínni að selja bíla og í fjöndum? Já, það er svona nefnir bara að segja, já að það er í hvað sem er, sko. það er bara e, að taka eitthvað dæmi, sko. En hvernig er, sko, hvaðan kemur þessi áhugi hjá þér Já, að vera að stúta? Já, áhugin er bara, sko, ég er náttúrulega verið svona Íslendingasagna nörd eiginlega frá því ég var, var, var, var bann og um, hef alltaf verið, haft mikið áhuga á Íslendingasögu og ég var, sko, það var þannig sko, þegar, þegar ég var að allast upp að, að þá var fyrirbæris í hættu Sýkjaldasögur og það voru þannig að þá svona lítil hefti Og um, við mynda sögur, við myndum, og, og þetta var hefti og það var þetta sko, og þetta var magbet og hamlet og, og tróiustríðin og þvíl, allt í síkjöndu sögum. Mm -hmm. Sem þýtti það sko að þegar las kannski sko, magbet í síkjöndu sögum, maður var klukkutíma því mm -hmm. og þá var maður hún expert sko í, í Shakespeare og þá bara gaf maður talað eins og maður verið búin að, sko horfa á þetta fimm sinnum á sviði ja og lesa alls bindin, já, og... Á... bindin af því að þú bara lasti þetta hefti svona... okay. og ég lærði þalta inn á þetta sko ég las Macbeth og Hamlet og, og allt mögulegt og og trogystríðin og og þvílíkt og man varð að suma daltill suma ja vissi suma pínu um alsi mart Og hann slegið um sig með því, sko sagt ég að, eins og þeir segja eins og hamlet sagði nú, og svo það maður aldrei lesið hamlet í, sko, annarstæðar enn í síkiltu sögum. Nei. Og þá, uppgöðu þaði allt í einu, sko, þá dúkkuðu upp einhverja bækur sem hétu kappar sem voru í tveimur svona litlum heftum, og þar voru nokkrar Íslandingasögur fyrir börn, sem voru endur sagðar fyrir börn. Já. og þetta var grættisaga og lagstaila kunul saga ármstunga og, og fleira. Og ég lærði þetta utan að vera minna þessa þessa tvær litlu bækur. Mm -hmm. Og þar með var ég orðinn sko expertin í íslendingasögum. Bara yeah. maðurinn sem kunni íslendingasögur. Mhm. Mm Það var að fletta upp í árm íslendingasögum af því að kunni bara þessa litlu tvær bækur. Mhm. Mm og svo var þetta sko náttúrælt leiðin þá inn í hina raunverulegu íslendingasögur. Þetta ja. var leiðin. Allt hinn fór ég og það er mikið áhuga á þessu og svona og, en svo þegar ég skrifa fyrstu bókina mína sem var í kringum 1990 þá þá varum kynlíf hjá díslanska kynlísbókin og þá fór ég mikið inn í íslendingasögurnar til að finna svona dæmi og notaði það í þessar íslensku kynlísbók. Mhm. Mm og bjó til alls konar dæmi sko. Al íslenska kynlísbókin alveg rétt. Já. Hvernig er það af því að ég sagði við hérna fyrir viðtali ég var með Sigmundur Erni hérna í viðtali og hann lýsti því svo skemmtilega að hann var að tala um það hann var að alast upp sem strákur á Akureyri. Mm, mm. Þá fóru feðurnir út að mótni dags, vel klættir með hatt og Já. þeir voru frábærar fyrirminnur og, og góðir fjölskyldufeður. Mæðurnar uh, voru fullkomnar mæður, frábærar í eldúsinu og svona var þetta bara. Já. Þannig að það var engin samkynneigur, það var engin geðsjúkur, var engin og einmitt kynlíf líka eitthvað svona sem að, að, að það var... Að var eins og svona... Til að klára þáttin farðið á sölvi tryggva.is og skráðuðu í áskrift.